А вам я хочу дати одну невеличку пораду. Ніколи, навіть у смертну годину, якщо, не дай Боже, помиратимете раніше за свого чоловіка, не зізнавайтесь, що між нами, як кажуть обивателі, нічого не було. Він того не вартий. ДАТИ «То що ж ми все-таки вирішимо?» «Олів'є чи вінегрет?» – запитала дружина. «Олів'є?» – сонно відповів він. «Ти знаєш, до шпроти справді краще олів'є, а от до селеця краще вінегрет». «Значить, хай буде вінегрет». «Так, але ж твої брати полюбляють олів'є». Просто всю велику салатницю до себе тягнуть, хоч насипай одному подвійну порцію, а другому потрійну. Ну, то роби олів'є. Але ж без вінегрету не подаси ні оселеця, ні грибів. Отже доведеться робити і олів'є, і вінегрет. Дружина стурбована, ніби йдеться про порятунок всієї земної цивілізації. Ну, тоді роби і те, і те. Але ж це не менше шести великих тарілок, не стане місця на столі для консервації. Огірків і кабачків треба ставити не менше шести семисалатниць, маринованих грибів не менше трьох, це святе. А ще ж із порядку денного не знімаються ні буженина, ні фаршировані яйця. Яйця можна зняти. Йому дуже хочеться спати, він мимрить лінькувато-сонно. Та те що, фаршировані яйця – то наша родинна фірмова страва. Робитимемо усі види фаршу – і печінковий, і сирний, і цибулевий. Яйця будуть без обговорення, але ж яка буде основа – вінегретна чи олів'єва? Олевична, мимрить він на свою голову, такого презирства до події глобального значення дружина знести не може. Вона вмикає світильник біля ліжка і тормосить його за плече. Знову кидаєш мене сам на сам з усіма домашніми клопотами. Я, здається, науковий працівник, а не куховарка і повинна підрахувати, як накрити повноцінний стіл мінімум на 30 осіб. Скільки? Навіси тобі 30 осіб? Та що? Тобі, мабуть, вже треба пройти курс йодистого золота від склерозу. Ми ж іще рік тому вирішили, кого будемо кликати. А вже декілька ночей... Дружина натхненно торочит про холодные горячие стравы, напои та сладкое, а він лише зараз про тяму це вона. Так, так, наближується дата. Двадцать пять років разум. Серебряные свадьбы, негаснущий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор». Ця пісня була популярна саме в той рік, коли вони під'їхали в чайці до особняка в Липках. Піднялися білими сходинками, пройшлися неймовірно розкішними кімнатами, а хтось із гостей весь час повторював. Ну і жили люди, натякаючи на дореволюційних власників. А все було урочисто до запаморочення». Запам'ятався багрянистий манікюр співробітниці Палацу Щастя, котра тицяла пальцем у рядок в реєстрі, де треба було поставити необхідні підписи. «Привітайте одне одного», – сказала вона, коли неслухняні руки вивели ті підписи. І вони не второпали, що від них вимагається, поки гості не підказали, що тепер треба цілуватися. Дружина дуже пишалась, що вони тоді їхали в Чайці, і що розписувалися в старовинному особняку на Печерську, а не в Бермудському трикутнику на проспекті Перемоги, куди було перенесено Палац Щастя через декілька років після їхнього весілля. А головна гордість – так це те, що вони святкуватимуть Срібне весілля. Ніхто з їхніх друзів і родичів – не сподобався такого життєйського розкошу. Один з його братів розлучився, проживши зі своєю Валентиною 20 років. Тепер бачиться з дітьми по днях народження, коли відсутня їхня мати. Другий брат теж розлучився, взяв нещодавно новий шлюб, має дитину, молодшу за онука від першого шлюбу. Дружинина сестра знову зійшлася з колишнім чоловіком, з яким не жила років десять. Від першого їхнього весілля минуло двадцять років, але ж святкувати срібне було б смішно. Друг сім'ї Михайло приходить до них у гості щоразу з новою дружиною. Ще один друг сім'ї Віктор, не одружувався жодного разу, живе з мамою. У нього все ще попереду. Сусідка Лариса напередодні Срібного весілля застукала свого хазяйновитого мужа із безпутною женщиною. Як не умовляли її друзі, родичі і рідна мати, Лариса виявила моральний максималізм і прогнала з дому незамінного майстра на всі руки. Як і вони, прожили в злагоді 25 років Їхні друзі – Семеновські. Але коли прийшла та дата, Семеновським було не до святкування срібного весілля. Головні плоди шлюбу – діти – були у чесних і порядних Семеновських аж надто невдалими. Ні син, ні дочка по закінченні школи ніде не вчилися і не працювали. Доїли завчасно постарілих батьків, які ніяк не могли збагнути, Как это в интеллигентной трудовой семье выросли такие агрессивные неробы?